Sippa! siperii, siippaa. Täällä mä oon. Videot on yksi osa mun duunia. Mulla on oikeastaan kolme sellaista päähommaa. Täällä on, mulla on niin sosiaalista mediaa, mitä mä teen yhteistyössä meidän sosiaalisen median tuottajan kanssa. Joka on siis lähinnä sitä, että ollaan Facebookissa kaikki päivät pitkät. Sitten mä teen nettiä. Kirjoitan popjuoroja, musiikkiuutisia, tällaista. Sitä taas tehdään sitten meidän ylex.fiin tuottajan kanssa. Ja sitten on tämä videoaspekti, jota tehdään YleX-Areenan tuottajan kanssa. Eli juonnetaan suoria ja sitten tällaisia ohotettu juttu Oli ne sitten vierailuja jonnekin tai sitten jotain inserttejä tai muun muassa Emma Gaalan väliaikaa on tehty livenä ja tällaista. Eli tavallaan toimittajan työtä, mutta sitten siinä on mukana vahvempi osuus verkko-läsnäoloa. Sä, sä vitsailit tossa, että käytännössä se on sitä Facebookissa olemista, mutta kerro vähän tarkemmin, miten Facebookissa ollaan työkseen? No mulle se, niin jos mietitään ihan sitä arkista, että mitä, mitä mä teen niin päivittäin, niin se on... Se on se, niinku kun se onkin, niin se on se statuspäivitysten teko. Mutta ehkä, että päästään siihen asti, niin on pitänyt vähän miettiä, että miten siellä ruvetaan toimimaan. mä en ole ainoa meidän juontajista, joka löytyy meidän netistä tai Facebookista, mutta mä vedän sitä meidän pääryhmää. Ja sitten omat niin kuin tavallaan, meillä on nyt showta aamu tänään, iltapäivä näin päin pois, niin heidän juontajat sitten kirjoittelee sinne omille sivuilleen. Mutta kaikki menee tavallaan mun kautta sille, että mä hallinnoin yhteisömanagerina managerina sitä koko pakkaa yhdessä sit tietysti meidän sosiaalisen median tuottajan kanssa. Voisi sanoa, että yhteisön manager on henkilö, joka minkä tahansa brändin ystäviä tuo yhteen. Sattuuko tässä yleisössä olemaan ketään sellaista henkilöä, joka koko, ko, kokisi, että tällainen olisi hänen työnkuvansa jo nyt? Yhteisön manager on, täällä varovasti eturillisen käsi, yhteisön manager on aika uusi sana, mutta, mutta sellaista verkostojen kutojan roolia on varmasti monen työssä ollut tähänkin asti. Arttu Arttusilvasta. Puhutaan sun yhteisön roolista vaikka vähän myöhemmin, mutta esitellään ensin sun uusin tuotoksesi. Olet tuottanut kotimaista digitaalista kulttuuria valottavan dokumentin, seitsemänosaisen demoskenedokumentin. Katsotaan sen traileri. Unrealin yksi ensimmäisistä skripteistä. Tämä oli mun visio, miten se demo voisi mennä. Tämän niin mä ujuten sitten Samille, Psiille, ja tota, mutta se oli sielläkin ja silleen... Oli niin täysin oli sit sitä, että niin. viisi rakennetaan niin ja sen Tätä Demos GD dokumenttia tehtiin yhteistyössä isolla porukalla, tai ainakin te pyritte saamaan sen ison porukan ja, ja yhteistyötä aika paljon verkon välityksellä. Kerro, Kyllä. miten? Tota, useammassakin suhteessa, että No varmaan tosiaan siis hyvä valottaa, että mitä tuo Samu hyvä huoko selitti tuossa videolla. Tota, kyse on siis demoista ja demot on tällainen, tai demoskene on tämmöinen aika suomilähtöinen audiovisuaalinen alakulttuuri, ja sen tarkoituksena on tehdä tietokoneella tällaisia audiovisuaalisia produktioita ja sitten niistä kilpaillaan sitten keskenään. Ja sillä on oma historiansa ja se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista, mutta on kaikkien mielestä se välttämättä ei ole kauhean mielenkiintoista, mutta toto, monessa muussakin asiassa, mutta... Tuota. se on tavallaan ohjelmointitaidoilla briljeeraamista ollut ehkä aikanaan, ja sitten se on jo kääntynyt digitaaliseksi kulttuuriksi Joo. ja taiteeksi. Kyllä, mutta yksi pointti siinä oli se, että tämä niin kuin, nämä ihmiset, jotka harrastaa tätä demoskenea, on todella aktiivisia verkossa. Ja esimerkiksi käyttää IRCtä todella paljon, ja, ja niin kuin, on hyvin... Niin kuin Aktiivisesti kontaktissa keskenään. Eli Irkkiä, joo. joka on tämä reaaliaikainen keskustelukanava. Kuinka monta Irkkaa on yleisössä? Muutama, joo. Niin, niin. Yksi Irkkaista sanoi, että pitäisi ensin kysyä, että tiedättekö te mikä se on. Mutta ei lähdetä tähän Irkkiin sen syvemmälle. Se on yksi sosiaalisen median kanava, näin voidaan varmaan tiivistää. Mutta joo. miten te teitte verkossa sitä yhteistyötä? No siis Oikeasti me, siis varsinainen työ tehtiin sitten ihan, ihan livenä. Mä uskon siihen, että oikeasti niin kun verkko auttaa ja nopeuttaa kommunikaatioon, mutta oikeasti jos sä haluat tehdä ihmisten kanssa jotain, sun pitää tavata ne ihmiset että tehdään niiden kanssa oikeasti kaikkea. Kiva. Ja, tota, ja tietysti ja se verkko tavallaan niin kun rikastuttaa sitä, mitä tehdään oikeasti. Mun mielestä niin sosiaalismediassa ehdottomasti on kysymys niin oikeasta elämästä. Eikä niinkään. Mulle tulee paljon ihmisiä, jotka... Niin sanoa, että, että ei ne ole oikeita ihmisiä tai ei ne ole sun oikeita kavereita. Että, siis totta kai ne on. Että yleensä yleensä niin asiat, mitä ihmiset julkaisee sosiaaliseen mediaan, tavallaan vaan niin on tietynlainen heijastuma niin reaalielämästä. elämästä. Että, että tavallaan mä voin mennä juoksemaan, mutta en mä mene juoksemaan sitä varten, että, että mä voisin kertoa siitä sosiaalisessa mediassa mun kavereille. Se sosiaalinen media ei laita mua juoksemaan. Mutta niin mä voin... Mitäkään, mä Onko tässä mitään pointtia? Mä melkein tunnistan päinvastaiseen. kun Ai mä olen joo. joskus tehnyt tilin johonkin, heijä heijaan tai, tai rankkiipperiin, niin sit jos ei sinne ilmesty niitä juoksupäivityksiä, niin mä koen semmoista sosiaalista painetta, mm, että totta. täällä nyökkäillään, että, että sama vika. Mm. Eli on ehkä, siinä ehkä sekin, joo. että jonkun aikomuksen julkiseksi tekeminen tuo paineita, joo, panna totta. toimeksi. Joo, ehkä, mä olin, joo, ehkä se sitten on vähän epärealistista elämää, <laughs> mä Mutta siis, Mut pointtina, pointtina siis tämän, tämän produktion suhteen oli se, että että me yritettiin siis kaikenlaista, me haluttiin esimerkiksi tuohon Dokkariin sellaisia introja. Ja kun demoskene on tavallaan audiovisuaalinen kulttuuri, niin, niin se oli tavallaan luontaista pyytää niitä. Ja tota, sittenhän me pyydettiin kirjoittamalla tämmöinen artikkeli, ja, että, että lähettäkääs meille demo, demoja kautta introja. Tota, Eihän niitä kukaan on sitten lähettänyt. Ja sitten se tarkoitti sitä, että mun piti henkilökohtaisesti olla niin kuin yhteydessä niihin ihmisiin, kenen kanssa me sitten tehtiin yhdessä niin nämä ja se oli niin sähköposti. Niin Eli sitten. tavallaan tuosta voisi kiteyttää sen, että jonnekin tyhjään huutaminen tai edes kohdennetulle kohderyhmälle pelkkä pyytäminen, että auttakaa meitä, ei vielä riitä, vaan pitää vielä, vielä enemmän niin mennä ihmisiä kohti. Kyllä, ja sitten oikeasti pitää niin tehdä töitä niiden ihmisten kanssa, eikä vaan niin olettaa, että ne asiat, kun paljon puhutaan niin sanotusta, niin sanotusta user-generated contentista, niin se on niin kuin siitä, sitä on niinku turha odottaa, jos ei niinku tee töitä sen asian eteen. Tuli toinen sosiaalisen median termi takavuosina isokin juttu, user-generated content, eli käyttäjien luoma sisältö, jonka, jonka ehkä just se gloria ja hype on alkanut laskea, kun toimijat on huomannut, että kuinka paljon vaivaa sellaisen hankkimiseksi Joo. pitää nähdä. Siis sano, sanotaan, anteeksi, tämä vielä haluan sanoa, että me tehtiin myös käsikirjoitus tuohon dokumenttiin sellaisessa työpajassa. Yrittiin tähän niinku yhteisöllinen... Dokumentti ja käsikirjoitus, niin kyllä se olisi ollut paljon helpompaa, kun olisi ollut yksi joku hyvä käsikirjoittaja, joka olisi kirjoittanut se oikeasti. Joo. Sulla on tämmöistä vihdetoimittaja-generated content, hei, moi! jäi nyt jännittämään, sä teet osana työtäsi myöskin tällaisia punaisen maton haastatteluja, pääsetkö sä ensi viikolla siihen yhteen tilaisuuteen? Joo, no kai sen voi tässä paljastaa, Se siis tuli just, eli mä oon ensi viikolla käymään Madridissa tuonne MTV York Music Awardsi. siitä tulee sitten meidän Yle sitele jotta juttu, että jos kiinnostaa, että kuinka isossa maailmassa Madridissa julkiksi, että bilettää, niin mä oon siellä messissä. Eli voisiko tästä Sipon työstä, että sä koko ajan jätät verkkoon jälkiä siitä, mitä sä teet, jonkinlaisen vetää sellaisen tulevaisuuskuvan, että yhä useampi toimittaja tulee tulevaisuudessa toimimaan, tai jos laajentaa vielä, että yhä useampi tietotyöntekijä tulee jättämään sen työn tekemisen varrella itsestään jälkiä. Kerro, minkälaisia jälkiä sä aiot nyt esimerkiksi tällä Madridin reissulla jättää? No nyt on ihan selkeästi suunnitelmissa se, että ainakin tehdään tällainen minidokkari, että kuten kaikki varmaan tällaiset, jotka on meidän niin sosiaalisen median alalla, niin se on sellaista, että yksi ihminen tekee ihan hirveästi kaikkea. Eli sinne siis lähtee nyt tällä hetkellä Espanja vaan minä, joka tarkoittaa sitä, että mä kuvaan itse dokkaria siellä itsestäni, varmaan päädyin sitä leikkaamaankin sitten, kun tuun Suomeen. Tehdään radiojuttuja, eli suoraan radiolähetystä, soitetaan lähetyksiä, jutellaan vähän, että saadaan sitten se niin perinteinen FM-media mukaan siihen. Mutta sitten totta kai blogit on... Sieltä tosi tärkeä juttu, vaikka tavallaan me on blogit vähän niin feidattu meidän ö, omalta sivustolta. Jo, et mulla kun mä aloitin x niin mulla oli oma blogi ja meillä on ollut muun muassa artistien tällaisia blogeja, että mitä niin kuin ihmiset kun keikkailee, niin he kirjoittaa tien päältä meille juttuja. Mutta sitten vähän tuntuu, että ne ei oikein lopupelissä vedä. Ja mä en sanoa, että se on niinku onko se vähän vanhaa, että pitäisikö. Niin tarvitsisi olla joku uudenpi juttu, mutta me ollaan vähän nyt siirtymässä siitä pois, että meillä ei enää ole hirveästi näitä niin kuin, muusikoiden tekemiä blogeja ja mä en tosiaan kirjoita enää sitä omaa blogia ollenkaan sellaisessa blogimuodossa, että hei, että joka päivä nyt niin kuin, mukaan olisi jotain asiaa, että se on enemmänkin nyt sitten niin kuin, kokemusten kautta, että Olin keikalla, olin levyjulkkareissa, olin jossain niin kirjamessuilla tai jossain tällaisessa, niin se on enemmänkin niin kokemusten kautta kirjoitettu juttu. Kai sekin on blogia, mutta se ei ole ehkä sellaista, miten mä niin mielessäni näen sellaisen päivittäisen blogin, missä kerrotaan kaikkea, mistä mä nyt on vähän luovuttu. Se laaja teema, jota tässä löydykirjassakin avataan, on, on se työprosessin avaaminen, tavallaan sen ääneen ajatteleminen, että mitä olen nyt tekemässä, ja se pätee varmasti yhtä hyvin sellaiseen vähän kevytmielisempään, tai eihän siinä ole mitään kevytmielistä, että kerrotaan tärkeästä teollisuuden alasta, eli viihdeteollisuudesta. Mutta totta kai Mutta... me tajutaan itse myös se, että me ollaan niin viihdetoimittajia, että eihän tässä nyt niin varsinaisesti maailmaan välillä paranneta, et kyllä niinku ihmiset maa hyvälle niin. tuulelle ja... ja siis esimerkiksi että kun mä teen öö, myös meillä noita uutisia kirjoitan siis nettiin, niin mua todellakin voi syyttää niistä katsokuvat jo mies huuhu, tai siis tekee työkseen otsikkooptimointia. optimointia. Niin, se on hieno termi sille että siin perään laitetaan se, että katsokuvat ja huutomerkki. Katsokuvat. No hyvä ettei sentään katsop, tissit. <laughs> Miksi? tissit, me tissit. Me tissit tämä on audiotägäämistä, katsotaan kuinka monta uutta Varmaan tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että meillä oli eilen henkilöstöjuhlat. <tos> <tos> Joissa en valitettavasti ollut, mutta joista sain jonkinlaisen käsityksen lukemalla työkavereiden päivityksiä Facebookissa. No, tämä, tämä huomaa minut, huomaa että tämä otsikko, on, on tämä otsikko optimointi tai mikä hyvänsä, niin yksi kirjoittajan taito nykyään. Joo, Miten siis... sä olet sitä opetellut? No. Ihan sillä, että kirjoittanut otsikoita ja katsonut, että miten ne näkyy Googlessa. Mutta on kyllä sitten niin kuin tutustunut myös tällaisiin google optimointi mitä on verkossa saatavilla ihan ilmaiseksi. Ja se ei mitään ihan hirveän monimutkaista niin kuin rakettitiedettä ole. Tietysti Ylellä on hyvä tehdä juttuja, koska Yle nousee esimerkiksi Googlessa. Niin kuin riippumatta siitä niin kuin sisällöstä, niin se nousee tosi korkealle google hakutuloksissa. Et sit, mitä Sippoo varmaan saa jotain amparit. Joo, no niin meillä tietysti niin joku Amparit.com, mikä kerää kaikki uutislähteet, niin on tosi tärkeä kanava meille. Ja mitä mä esimerkiksi henkilökohtaisesti seuraan, että jos mä teen juttuja, niin kyllä mä käyn sieltä katsoa sieltä, että mikä vetää ja mikä ei vetä. Ja niitä esimerkiksi otsikoita mietitään oikeasti meillä todella paljon. Että kyllä niistä saatetaan brainstormata ihan yhtä paljon kuin siitä jutusta, koska jos sulla on niin kuin huono otsikko, sellainen, niin se hukkuu siihen kaiken muun siihen sisältöön. Ja nyt ei tarkoiteta, että sen täytyy olla se katsokuvat ja kaikkea sellaista. Mutta siis ihan esimerkiksi mä käytän kikkoja, että mä saatan miettiä niinku sen pituutta. Välillä niinku lyhyt otsikko on se, niinku, että se pomppaa sun silmillä, että välillä taas ihan liian pitkä on se juttu, tai numeroita. Tällaisia visuaalisia kikkoja aika paljon, plus sitten se luova kieli, että et voi käyttää muutakin kuin siitä. Jos puhutaan jostain, niin ei tarvitse käyttää ihmisen nimeä, että sen voi jotenkin kiertää kuitenkin luovalla ja hyvällä suomen kielellä, mikä on kuitenkin olennaista yle että Ne ollaan aika niin kuin, sanavalmiita, vaikka mä nyt ehkä siltä vaikuta. Tässä on meneillään kirjamessujen lauantai-illan ohjelman haastattelu. Löydy brändää itsesi verkosta kirjan tiimoilta. Minä olen sen kirjan kirjoittaja Tuija Aalto. Hyvää iltaa. Istukaa vaikka alas, jos tahdotte jalkoja, ne leputtaa. Tässä on Ylen etusivutoimituksen kehitystuottaja Arttu Silvast, sosiaalista mediaa, tekee työkseen. Ja tässä on Yle X yhteisömanageri Sippo, joka esiintyy viide toimittajana verkossa ja, ja kokoaa Yle X brändin ystäviä yhteen, yhtenä niistä toimittajista. Tässä tuli sivuttua oikeastaan kahta sellaista hyvin olennaista löytymisen strategiaa. Tämän löydykirjan kolmos luku kuvaa löytymisen historialliset vaiheet sillä tavalla, että Aluksi oli, kun hypermedia, jos lähdetään lukemaan sitä siitä selainpohjaisen internetin käytön 1994 vuodesta eteenpäin, niin aluksi oli linkkejä, toisiinsa linkittyviä dokumentteja. Muistatte ehkä sellaisia klassisia palveluja, kun Latviksen rockdata, seinäjokelainen Jarmo Latva Äijö teki tällaista Latviksen rockdata-hakemistoa, joka oli todella määrittävä suomalaisen viihde musiikkielämän kattava hakemisto, tai saattaa olla tutumpi kaupungin kaupunginkirjaston Makupalat-palvelu. Eli olit jotakin, kun olit päässyt tällaiseen linkkilistaan tai hakemistoon, että joku arvovaltainen paikka listaa sinun, jotta sinun saittisi löydetään. No sitten tulivat hakukoneet, 1996 alkaen jo Google, ei, ei vaan tuota, Altavista tietenkin ensin, ja sitten vuosituhannen vaihteessa alkoi se Google-valtakausi, joka on nytkin, ja ja ei me oikeastaan päästä näitä aikaisempia vaiheita pakoon, vaan ne on kyllä siinä pohjalla, kun miettii sitä, että miten verkosta pitää löytyä. Ja, ja sitten tässä 2004 alkaen on eletty sellaista sosiaalisen webin huomiotalouden, digitaalisen huomiotalouden aikaa, että asiayhteydet ja suositukset ja verkostot määrittävät, filtteröivät, suodattavat sitä, että miten joku asia löytyy. Tuossa Peter Forskordin kanssa tunti sitten rupateltiin siitä, siitä löytymisestä ja etsimisestä ja tiedon etsimisestä. Ja hän siinä kysyi, että, että tiedätkö, että, että onko mitään tutkimusta siitä vielä, että kuinka paljon ihmiset jo edes ei viitsi hakea hakukoneella, vaan kysyy vain kavereilta ja verkostoilta, että tiedätkö sitä ja sitä, joka tätä ja tätä. Mä en tiedä tällaisia verkon käyttö- tai tiedonhakututkimuksia vielä nimeltä, mutta... Tiedän termin, joka kuvaa tätä ilmiötä tai minusta sitä voi hyvin käyttää, eli vähimmän vaivan laki. Tiedonhaun yliopettaja Ari Haasio on, on Kirjassaan 2009 julkaistussa tiedonhaunopassaan kuvannut tätä ilmiötä, että vähemmän vaivan laki sanelee, että siitä se tieto otetaan, mistä se helpommin saadaan. Tunnistatteko te tänne, että kysytään kaverilta? No siis tota, mulla on usein tullut eteen sellainen, että mä en ole kehdannut sanoa ihmisille, että mene sinne Googleen, katso sieltä Googlesta. Niin kuin, ja ihan vielä yhden lisäsanan kera, Mutta tota, niin, kyllä, kyllä mä tunnistan sitä välillä. Ja Kyllä mun mielestä mun jotkut kontaktit esimerkiksi verkossa tekee sitä. En tiedä, tekeekö enemmän vai vähemmän. On myös asioita, mitä ei löydy Googlesta, vaikka se niin hämmästyttävältä kuulostaa. Eli se, että pitäisi jotenkin olla sitten niiden suosittelijoiden mielessä, sen henkilön, joka haluaa toimittaa jotain vaikuttavaa verkkopalvelua, niin se on se tämän ajan haaste. Miten tulla suositelluksi? Ja meille tietysti Yle oleellista, me ollaan nuorisomedia ja niin kuin Suomen suuri nuorisomedia, niin on tärkeää olla se ensimmäinen hyvin monessa populaarikulttuuriin liittyvässä asiassa. Eli tavallaan, <tosilta> niin kuin, että jos et sä löydä sitä Googlasta, niin kyllä se silti on ehkä niin kuin Yle Xalla käsitelty. Ja meillä niin kuin monesti uusien artistienkin kohdalla on silleen, että, että jos siitä ei ole tehnyt Suomessa kukaan vielä muu, niin kyllä me niin tehään se sitten. Ja, mutta niin kuin tällaista vaikuttavuutta, että on tärkeää olla niin kuin edelläkävijä ja vähän tällainen trendsetteri. Kuitenkin aika iso vaikutusvalta kotimaisessa nuorisokulttuurissa. Yksi iso havainto, mitä mä olen itse oppinut vuosien varrella tässä näitä asioita miettiessä, niin on se, että organisaatiot on vähän heikommilla sosiaalisessa mediassa nimenomaan kuin ihmiset. Yksittäiset ihmiset pystyy jotenkin luontevammin, toimimaan viestinnän yksiköinä tuolla verkossa. Ja se asettaa tietenkin sitten haasteita sille identiteetin hallinnalle, kun esimerkiksi nyt Yleisradion tapauksessa, kun meillä on yhtiön brändi, kanavabrändejä, ohjelmabrändejä, ja sitten tulee se kysymys, että onko meillä myös henkilöbrändejä. No kyllä, mä näkisin, että esimerkiksi te kaksi, jotka teette päätoimisesti verkossa töitä, olette henkilöbrändejä, olettepa te sitten tietoisesti brändännyt itseänne tai, tai ette. Kun, kun sä aloitit Ylen palveluksessa verkkohommissa, verkkojuontaina, sinä tulit Extra, nyt jo lopetetulle Yle Extra-kanavalle läsnäolioksi, me silloin sinua kutsuttiin. Joo, joo, tällainen termi tuli silloin, muistaakseni varmaan sinun. Sä lähdit toimesta. Mä, mä en, sitä, en muista. Tuota, sitä, joo. Öö. Ja se on toiminut hyvin, koska siis kun mä aloitin Yle tulin Ylelle, niin me ei tunnettu vielä silloin, se. mutta kyllä mä tiesin kukaan Arttu Extra, joka oli se sun käyttämättä tunnusnetes. Joo, tota, se oli jännittävää aikaa se vuosi 2007. IT-boomin ja rahaa ja naisia. Mitä, mitä siitä nyt pitäisi sanoa? En mä tiedä, että tuota, on tietysti ollut hirveän iso henkinen tapahtuma. paljon Kyllä. silloin. Mitä sä nyt mietit siitä, että miten se Arttu Kustaa henkilöbrändi silloin, silloin syntyi? Tekisitkö Joo. nyt tällä nykyisellä viisaudella jotain toisin? Mm. En, en, en tekisi, koska mä, mä uskon, että toimittajilla on sellainen pitäisi olla sellainen rooli yhteiskunnassa, että ne on niin kuin helposti tavoitettavissa ja että ne on niin kuin niillä on tietynlainen sosiaalinen, iso sosiaalinen tavallaan ympäristö tai piiri verkossa, koska sitä kautta niin kuin voi vaikuttaa niin kuin hyvin monella tasolla. Ja mä näen, että se liittyy että tavallaan se, se, minkälainen rooli toimittajalla on tavallaan oikeassa elämässä. Niin. niin MUN mielestä pitäisi jatkua verkossa. Ja niin kuin, niin. Yksi asia, jota minä neuvoisin toisin, oli silloin kun se lähit moneen sosiaaliseen mediaan tekemään tunnusta Arttu Extra. Ja nyt kun me on nähty, että, että kanavabrändikin voi olla lyhytikäisempi kuin toimittajan henkilöbrändi, niin kyllä mä nykyään aika paljon neuvon niitä toimittajia, ja tämä pätee tietysti moniin muihinkin tietoalan ammatteihin, että jotka suhtautuu omaan henkilöbrändiinsä pitkäikäisesti ja vakavasti, niin kannattaa ottaa se omiin nimiinsä ehkä, kyllä, eikä se, lähteä joo, sen kyllä, brändin ala Joo, toimimaan. Kyllä mä, mä suosittelen myös sitä ihan senkin kannalta, mitä äsken sanoin, että, että tietysti omalla nimellä niin kuin, se on mun kanta kyllä tähän. Mutta toisaalta siihen tulee sellaisia julkisuuden kysymyksiä ja varmaan mitä saat esimerkiksi miettinyt, Sippo, mm. jonkun verran. Mm. koska sehän eteen niin omalla? Niin. nimellä. Niin. Eli mä siis juonnan tämä Sippo on lempinimi, eli me päädyttiin siihen sen takia, että mä ajattelin, että jos mä vedän omalla nimellä Mika, no tämä on oikeastaan ihan niinku tähän näin, tosi oleellista, että ajateltiin niinku tässä henkilöbrändauksessa, että jos mä vedän niinku Mika nimellä, niin se nyt ei ole niinku maailman muistettavin. Suomessa on aika monta Mikaa, että jos mä oon Mika netissä, niin se, vähän, se voi ehkä hukkuu jonnekin, niin sitten kun mä ajattelin, että no nyt kun toimenkuvaa tuu, kuuluu aika paljon olla, olla niinku, läsnä ja kaikkea tällainen niin vedetään nimellä reippaasti. Varsinkin kun meidän kanavalla on kaikki juontajat etunimellä ja ihmisiä niin tällä, että kaikki et, on niinku, Aamun Ile ja Matti ja Hanne ja tällaista näin. Niin sitten mä, no, mä oon sitten pelkkä sippo, että mitä siihen sen kummempia tarvii. Niin sillä on sitten sit vedetty, mutta totta kai siinä on sitten, että mitä tapahtuu... <tos> hammassa tulevaisuudessa, jos mä joskus päätän siirtyä muihin hommiin vaikka x niin mitä sit tapahtuu? Luot, luot sitten sen jossain vaiheessa sen ammatillisen osaajabrändin sitten aikanaan. Mm, aivan. Tai sitten sä zippouden mukaan se Sip, sieltä. Hen, sippokas sippokas no. ulos ylestä. <laughs> niin, mutta siis yksi mitä on mietitty tai itse pohtinut, että miten on netissä, niin toi on hyvä tapa tuollainen, että kun päättää vähän niinku itteensä, niin mä oon sitten tehnyt silleen, että mun nettipersoona on vaan niin vähän vahvempi versio musta, Et se antaa ihan hirveästi niin mahdollisuuksia se, että sitten kun mä oon tavallaan, on se minä, joka istuu jossain toimituksessa ja tekee ihan jotain normaalia työtä, ja sitten on sellaiset niinku julkisuus julkisuustapahtumat, mihin pitää mennä ja olla tällainen, että hei toi on se Yle niin sitten tavallaan laittaa sen korotetun persoonan päälle, jolloin ensinnäkin pudottaa hirveästi sellaisia raja-aitoja. Mulla on esimerkiksi tärkeää, että jos mä teen haastattelua Yleakselle, niin mun pitää pystyä tekemään ihan mitä tahansa. Mutta jos se olisi vain niin se normaali versio musta, niin se olisi oikeastaan päivää, päivää, päivää. Mutta sitten kun mä vedän niin kuin mun netti tuollaisella vähän voimakkaammalla persoonalla, niin voi esimerkiksi halata ihan tuntematonta ihmistä. Avaa heti niin kuin välittövämmän kontaktin ja siitä tulee jotain tosi paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että se on sellainen, hei, keskustellaan nyt tälleen vähän virallisesti. Voi vähän piilottaa ehkä itseään sinne taakkemalle ja olla rempseä ja lupsakka sellainen, että no nyt tehdään ihan mitä huvittaa, vaikka kuitenkin on Se on kuitenkin totta, koska sä teet sen, sä sen takana. Et tota, tässä löydykirjassa käydään läpi sen henkilöbrändäämisen tekeminen, että miten se tapahtuu, ja, ja me on ajateltu, että se muodostuu neljästä osasta, olemuksesta, kanavavalinnoista ja sitten läsnäolosta ja toiminnasta siellä. Ja tähän olemukseen liittyy juuri nimi, profiilikuva, se miten tyylittelee sen verkkoläsnäolonsa. Ei tarvitse olla yhteisömanageri tai, tai niin kuin johonkin mediayhtiön palkattu, Esintöjä voidakseen tehdä tällaista tyylittelyä, ja omaa verkkopersoonaa voi toki niin tuottaa siihen suuntaan, että se on jollakin, jollakin elämänalueella kallistuneempi, kallistuneempi joihinkin asioihin. Eli ei missään nimessä kannata ajatella, että pitäisi olla yksi yhteen oma itsensä verkossa, vaikka olisikin yksityishenkilönä siellä. Hmm. Hienoin sanoin. <laughs> Miten näistä kanavavalinnoista teillä on tietenkin Työpaikan puolesta on, on sen oman strategian sanelemat, että näissä kanavavalinnoissa pitää olla. Mutta miten paljon muuten tulee uusia palveluja kokeiltua esimerkiksi kuukausi tasolla, kuinka paljon uusia palveluita kokeilette. Tuota, mä, mä jotenkin, miten sanoisi, että jos, jos miettii vaikka niin kuin vuotta 2007 niin vertaista tähän, niin yksi iso muutos on ollut niin jossain internetin mobiilikäytössä ja jossain niin kuin, applikaatioissa ja tällaisissa, ja tavallaan niin kuin, mä olen näkemään niin kuin, asiat ehkä niin, että, asiat, niin kuin, että meillä on vain muutamia alustoja, mutta sitten tavallaan niissä alustoissa tapahtuu se toiminta, esimerkiksi Facebook tai, no ei ehkä Twitter, mutta niin, siis pitäkään tämän selittää sen jotenkin suomeksi. No, mä vastaan sun kysymykseen, eli mä en kauheasti ole kokeillut uusia palveluja, ja yleensä Asiat, jotka tapahtuu, niin tapahtuu jo sellaisissa palveluissa, mitkä on olemassa. Mitä sinulla? Meillä on oikeastaan vähän sama asia, koska loppupelissä ollaan kuitenkin aika suuren yleisön kanava. Niin sit, siinä on ollut vähän se, että saadaanko me hirveästi irti siitä, että me ollaan siellä, missä on 12 ihmistä, mikä on se sellainen bubbling under, kun me tavallaan saadaan ihan hirveesti enemmän sillä, että me ollaan sit siinä, mikä on rehellisesti mainstream, joka meillä tällä hetkellä on Facebook, mutta se saattaa niin muuttua. Yhdessä vaiheessa panostettiin aika paljon Twitteriin kun Twitter oli niin Suomessa nousussa. Se vähän sit niin laantui silleen, että ihmiset jäi sinne, mutta ei ole hirveästi tullut uusia ihmisiä, niin me on sitten keskitetty just Facebookiin, joka on edelleen ihan hirveän vahva meidän kuulijakunnalle, joten on järkevää panostaa siihen, eikä sitten johonkin pieneen... Totani, juttu mm. netissä. Mutta on... totta kai me niinku tutustutaan, että mikä on uutta ja voisiko tästä tulla joku niinku meitä kiinnostava palvelu, että me pidetään silmät auki, mutta ei välttämättä heti rynnitä sinne kuitenkaan Mut... ensimmäisten joukossa. Mä, mä haluaisin sanoa, siis, tota, jos miettii ihan yksittäistä toimittajaa ja niin kun niitä kaikkia välineitä, mitä on verkossa, niin mä jotenkin näen, että, että osa niin kuin uusista palveluista voi olla myös tavallaan työkaluja. Että et tavallaan jotenkin, että sä voit nakata. Esimerkiksi no lähiaikoina mihin mä oon tutustunut on ollut esimerkiksi joku posterous. Mikä on niin kuin ollut vaan mun mielestä ihan loistava sen takia, että sinne pystyy jakaa tosi nopeasti tietoa. Ja se on tavallaan niin kuin blogialusta ja sitten mä voin tavallaan modata sen itse myös. Mä voin tehdä sitin sinne esimerkiksi posteroukseen. Ja tavallaan se, se, mitä mä haluaisin, niin kun, että, että esimerkiksi toimittajat voisivat tehdä tulevaisuudessa enemmän, oli se, että, että niin kun he osaisivat käyttää tällaisia työkaluja, mitkä on ilmaisia niin kun verkossa. Ja tavallaan sitä kautta lisätä verkossa vaikuttavuuttaan. Että ei aina ajatelta silleen, että, että on joku saitti ja sä kirjoitat sinne artikkeleita. Vaan että voi olla toisiakin mahdollisuuksia tavallaan vaikuttaa. Ja, ja, ja se on hyvin yksinkertaista. Yksi sellainen nouseva alue, johon... Tavoitteellisen ja varmaan kannattaa perehtyä on tosiaan, niin kuten Artus sanoi, toi mobiilius ja erityisesti sitten erilaiset paikkatietoa hyödyntävät palvelut. Mä kokeilin itse ensimmäisen kerran sellaista markkinointia tai vinkkaamista, mikä on mahdollista Foursquare-nimisessä palvelussa. Foursquare on sellainen kännykkäsovellus tai webbisovellus, johon voi tehdä niin sanottuja check-innejä, eli ilmoittautua, että olen nyt täällä. Sinne voi listata paikkoja, niin kuin esimerkiksi Helsingin messukeskuksen, ja mä laitoin sinne tänään päivällä, että, että kirjamessuilla on nyt tämä tilaisuus ja tämä tapahtuma. En mä ihan tosissani oleta, että joku yleisöstä nyt olisi täällä huomattuaan Foursquare-nimisestä palvelusta tämän vinkin, mutta se on tällainen harjoitus ja kokeilu, joka antaa vihiä sellaisista tulevaisuuden mahdollisuuksista, että fyysisiin paikkoihin niiden digitaaliseen kerrokseen voi ripustaa ilmoituksia ihmisten huomata, jotka tulevat sitten niihin fyysisiin paikkoihin. Tämä on sellainen trendi, mikä on kiinnostava, ei missään nimessä valtavirtaa varmaan tänään. Viimeinen kysymys teille, herrat Sippoja tai Mika Tolvanen, kun nyt on paljastettu no. todellinenkin no. identiteetti ja Arto Silvast. Kun te opiskelitte, sä oot opiskellut Turun yliopistossa musiikkitieteen laitoksella ja, ja valmistuminen häämöttää, gradukin on jätetty justiinsa, mm, ja sä opiskelit tuotantoa, TV-tuotantoa medianomiksi Tampereen taiteenviestinnän oppilaitoksessa. No. Kun te aloititte opiskelun, ne ammatit, mitä teillä nyt on, ei niitä kai ollut? Vai oliko? Tai... Kun sä aloitit opiskelut, mitä sä ajattelit, että mitä sä alat tekemään työelämässä? Mä ajattelin joskus aikanaan, että mä rupesin tutkimaan jotain persialaista musiikkia. <littuva> <littuva> <littuva> <littu> <littu> ja oikeasti en saa nauraa. Kuulostaa tosi kannattavalta. Tota, koska toi, niiniku, siis mä, Vielä mä oikeasti... oli jo liian myöhästä. Niin, ei olekaan. Mä tiedän, mä voin tehdä sitä vaikka verkon yli. <littuva> tota, ää, ei ollut. Enkä mä, enkä mä siis niinku, se, että mitä mä oon ylipäätänsä päätynyt media-alalle on... Niin kuin, Johtunut jostain niin kuin, muista kuin omista intresseistä Mä hain tällä sitä, että, että varmaankaan ei ollut ihan täsmälleen sellainen yhteisömanakelin ammatti mielessä kun Ei aloitin. ollut, mutta ei se ollut kyllä silloinkaan, kun mä tulin Ylelle töihin. Että ei niin. silloinkaan ollut niin tällaista toimintaa vielä. Mutta Joo. Mut sulla on tällä vähän lähellä tämä videotuotanto kuitenkin. Joo, et, ja niin nuorisomediat, että et enhän ole mitään toimittajan koulutusta. Ja Mä en ole myöskään mulle mitään radiokoulutusta ja sitten mä oon niin toimittajana radiossa. Mutta tosiaan tv tuotanto ja siirryin siitä sitten erinäisesti nuorisoon liittyviä juttuja, musavideoita ja TV-sarjoja ja tällaista, missä olin mukana työskentelemässä taustajoukoissa ja sitten päädyin XL. Että tavallaan onhan siinä niin hyötyä siitä taustasta, että tavallaan on jo siinä populaarikulttuurissa ja nuorisokulttuurissa, että vaikka sitten ei olekaan. Journalisti, niin kuin sanan perinteisessä merkityksessä, koulutuksen takia. Oh, toi yksi juttu, mitä ei siis niinku opeteta koulussa vielä. <tota noin, kiitos sinulle, että teet tällaisia Oppikirja kirjoja. Kirja olisi niin. olemassa. Minun niin. tota, niinku mielestä voisi olla niinku äärettömän tärkeää, että esimerkiksi koulussa käytös läpi, että miten, miten verkos, verkossa toimitaan, ja miten verkko toimii, minkälaisia kulttuureita siellä on, koska mä uskon, että eri verkkopalvelut on tavallaan niinku omia kulttuurejaan ja Facebookissa voi olla monta eri kulttuuria tiettyjä asioiden ympärillä. Mutta se, että, niin kuin, että se me, vaikka toimittajaksi, etkä tiedä, mitä tarkoittaa, kun ollaan Facebookissa, tai mitä kaikkea Facebookissa voi tapahtua, niin se on mun mielestä se on huono asia, jos ei, ei tiedä tällaisia asioita. Se on niin nykykulttuuria, jo, että se tietysti tulee tunteja. Mitä sä mm. neuvoisit nyt niille, jotka lähtevät vaikkapa Arto, media tea, opiskelemaan? Justin Bieber. Niin. Se taas kertoo siitä, että, että verkko... Kaikki ei kuulu. Arttu ei siis tiennyt, kuka on. Justin Bieber, valtavan tärkeä artisti siis Yle Mitä ylhissivistyksen niinku, puutetta? Ehkä maailman suurin teini-idolli tällä hetkellä 16-vuotias jenkeistä. Mutta tuota Mut, tuota mietin... se lukee vain persialaisesta niin, musiikista. Niin. Totta. Mä mietin nimenomaan just tota, että mä voin nykyään seurata verkkoa silleen, että mä en ole missään kontaktissa mihinkään niin kuin massamediaan tai mihinkään niin kuin isompaan niin mä voin olla vain kiinnostunut niistä asioista, mistä oon niitä kiinnostunut, ja tavallaan sen takia mä en välttämättä tiedä, kuka on Justin Bieber. Et, et, niin kuin sanotaan, että... Jos sun kaverit alkaa hulluna päivittää siitä niin. jotakin, niin se saattaa... Niin. Mut... Epätodennäköistä. Niin. Mutta esimerkiksi viisi tai kymmenen vuotta sitten mä olisin varmaan tiennyt, kuka se on, koska se jotenkin... Niin. Mä näen, että siinä on ehkä, ehkä tullut jonkinnäköistä muutosta. Ja lähinnä se johtuu mun omasta tavasta käyttää verkkoa ja siitä, että mun on mahdollista käyttää verkkoa sillä lailla, että, niin, että mä, mä en välttämättä kohtaa tällaisia asioita. Hmm. Kiitoksia teille, Sippo, Nikos ja Arttu Silvast. omasta puolestani. Kiitän teitä kuuntelemisesta ja, ja läsnäolosta ja paikalle tulemisesta. Mulla on hirveän hyvä mieli, että mä oon nyt kahdessa vuodessa saanut ulos itsestäni sen, mitä minulla on ollut näistä asioista sanottavaa. Ja, ja, ja tota, tosiaan tämä löydykirja ja sitten nettielämää, sosiaalisen median maailmat, joka ilmestyi 2009, ne sopii hyvin rinnakkain luettavaksi. Ja tämän kirjan voi ladata tietokoneelleen netistä ihan ilmaiseksi. wwwnettielamaafi osoitteesta, että jos haluatte ensimmäiset ilmaiset neuvot verkosta, niin ne löytyvät sieltä. Ja kirjan toinen kirjoittaja on Marilka-Joe-Uusisaari, joka työskentelee tutkijana Japanissa, eikä sen takia voinut olla täällä kirjamessuilla. Me ollaan käytännössä kirjoitettu nuo kirjat ihan verkon yli. Google Docs-dokumentissa yhdessä kirjoitettu yhtä aikaa ja, ja vuorotellen ja Skypessä sitten hintäne puheluohjelmiston yli pidetty palavereja. Että näin se työ sujuu ihan arkisesti verkon yli. Kiitoksia. Kiitos.